És dimecres 13 de maig i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que es redueixen els casos de coronavirus a la residència Palafrugell-Gent Gran, tot i que des de dijous passat s'han produït dues noves defuncions. També us explicarem que finalment s'ha arribat a un acord econòmic entre el govern de Palafrugell i el PSC en matèria d'ajudes econòmiques, Escoltarem a l'alcalde Palafrugellenc explicar com s'han acabat de polir els darrers detalls. La informació comarcal ens portarà a parlar del servei de neteja d'Emport Hotel durant la Covid-19 als diversos centres gestionats pels serveis de salut integrats Baix Empordà. us recordarem que avui dia 13 comencen les prescripcions per a l'educació infantil primària i secundària del 13 al 18 de forma telemàtica i del 19 al 22 de forma presencial, això sí, amb cita prèvia. I veurem aquest informatiu recordant-vos que ahir es va commemorar el Dia Internacional de la Fibromiàlgia Sabrem com estan portant el confinament des de la CAF, l'Associació de la Fibromiàlgia del Baix Empordà. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimecres 13 de maig i ho farem doncs, amb les noves dades que ens van arribar ahir des dels serveis de salut integrats Baix Empordà respecte a la situació del coronavirus a casa nostra. Primer de tot, hem d'explicar que la residència Palafrugell-Gengran ha tancat una setmana sense nous positius per la Covid-19. Així tot, sembla indicar que després de setmanes amb un degoteig constant de nous casos, la situació a la residència s'ha estabilitzat. No obstant això, sí que ens informaven que s'havien produït dos morts en els darrers cinc dies al centre Palafrugell-Gengran. L'altre costat de la moneda són les persones que han superat la Covid-19 des de dijous. S'ha donat l'alta a 11 persones, que fa que un total de 30 pacients de la residència s'hagin recuperat del coronavirus. Respecte als casos detectats pels serveis de salut integrats Vajampordà a la comarca, se n'han detectat un total de 496, 15 més que en el darrer balanç del CIPE. D'aquests, actualment, 19 estan ingressats a l'Hospital de Palamós on hi ha 4 persones pendents de resultats. Des del 13 de març, d'altra banda, hi ha hagut 20 defuncions i s'ha donat l'alta a 116 persones. Respecte al nombre de professionals afectats per la Covid-19, hem d'explicar que en el darrer balanç se n'informen que n'hi ha 41 de confirmats i que tres d'aquests estan ingressats a l'Hospital de Palamós. A més, 16 professionals més segueixen aïllats pendents de resultats. Per tant, doncs, Sembla que la situació s'estabilitza a la residència Palafrugell-Gent Gran, on l'actual situació és de 21 casos confirmats, 32 funcions i 30 altes de residents que han superat la Covid-19. De moment no hi ha cap persona pendent de resultats, així que esperem que aquesta tendència a la baixa continuï en els propers dies. Canviem radicalment de tema, continuem però amb informacions relacionades amb el nostre municipi. Ahir, si us recordeu, escoltàvem eh, Juli Fernández, cap de l'oposició de l'Ajuntament de Palafrugell, com eh, valorava com insuficients les mesures que els havia traslladat l'equip de govern sobre les ajudes econòmiques per als col·lectius més vulnerables. Nosaltres avui ens hem posat en contacte amb l'alcalde de Palà-Frugell, Josep Piferrer, el qual... Ens explicarà que ja han arribat a un acord amb el Partit Socialista en temes econòmics i que l'acord total està només pendents de serrells en el redactat i en la forma de l'execució d'aquestes mesures. Us deixem amb aquest fragment d'una conversa en la qual també hem tractat altres temes. De, de, de, de, de fer un mix entre les dues i, i doncs, eh, doncs cadascú rebaixant per un cantó i... i i posant els seus punts de vistes a sobre la taula, i estem amb els serrells superables, perquè el que tenim són serrells, el que són sobretot partides econòmiques, això amb els socialistes ho tenim tancat, i falten petits serrells, perquè dintre de aquest, aquest, aquest, aquest, totes aquestes mesures per a pal·lidiar la crisi no solsament hi ha coses econòmiques, també hi ha coses de funcionament, val? i estem més a... a, a en el redactat que no pas eh, la, la discrepància és una mica molt redactat que no pas amb, amb, amb, amb el fet de posar o no posar una sèrie de mesures. En el redactat vull dir perquè ens, de, de, de, ens, ens cabem de, de, de posar-nos d'acord i entre avui i abans de la comissió crec que no hi haurà cap mena de problema val? i, i, i l'acord hi serà tant la part del govern com la part del Partit Socialista. També estem en converses tant amb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 Mm. ara avui, avui estarem en conversa tant amb ciutadans com amb, amb comú per veure si també arribem a un acord eh, eh, Juli Fernández eh, propul, oh, comentava que hi havia algunes diferències econòmiques aquesta ja, ja s'han salvat ja, ja, perquè comentava sí, que ell, sí, vosaltres no. plantejau 100.000 euros en alguna partida jo, jo, jo ahir, ahir a la, la tarda vam estar, anar, vam estar parlant no sé com hi havia parlat amb el Partit Socialista però ahir la tarda vam estar parlant i, i i ja havíem acabat uh, uh, a tancar-ho, això. D'acord. No sí, vam parlar no, ahir no, pa al ahi migdia. Ahir al ah, migdia, val, sí. doncs. És que ell, ell havia enviat, uh, abans d'ahir, havia enviat uh, la, una proposta i ahir a la tarda la, la, la vàrem estalza, uh, va vam trucar ell i jo i, i, i, i, vàrem, i, i el van enquadrar les dues coses perquè érem...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 tenir la, la deferència primer de, de poder-me parlar amb els altres dos grups de l'oposició, tant, tant els comús com, com ciutadans, I que, que perquè ben bé la, la, el, el final que s'ha acabat no tampoc no el tenen, uh -huh. perquè diríem, nosaltres li van passar la convocatòria a la proposta de convocatòria d'aquest cap de setmana i tant com govern com amb els socialistes doncs, ja han hagut canvis i els, hi farem. els farem arribar i els farem, farem un comunicat conjunt eh, doncs eh, tot tot els, tots els partits que donen suport. Uh -huh. les, les línies bàsiques, però, eh, són les que ja havíem comentat. L'única bàsica és el tema s'ha d'explicar. Hi, hi ha tot l'apartat d'ajuda directa en el comerç, hi ha, hi ha, la, hi ha la, la, la disminució amb ocupació de via pública en els comeris industrials, hi ha un apartat d'ajudes eh, directes perquè la gent vagi comprar i, i per qui van. Per però, bueno, és el, és el que havia estat parlant tots, sempre uh -huh. des del principi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 Sí, sí, el, el transforma de tots els cantons, es el transforma per, eh, perquè aquí hi ha, una, hi ha, hi ha un apartat d'estalvi pressupostari perquè doncs, hi ha moltes activitats que no s'han fet, per exemple, ara estàvem parlant de, de, de festes de primavera, mm -hmm. eh, veurem festa major que fem, si o sigui, hi ha un estalvi pressupostari per un cantó, val? però l'altre eh, tenim, tenim romanent, tenim, tenim també coixí per poder anar a treballar, però l'altre segur que hi haurà alguna de les obres que es quedaran afectades. Però en aquests moments encara no no ens toca. No ens toca. Vull dir, al moment l'interventor té aquest, aquest, aquest plantejament a, a, a sobre uh -huh. i, i el començarem a aplicar. Uh, I avui hi ha mesures que igual no explicaran fins a partir del setembre i, i aquestes doncs, tindrem més temps de poder els anar fent. Però segur que hi haurà, hi haurà molts aspectes. Però bé, bueno, com ara, vull dir, el sol fet d'haver-hi aquest confinament ja ha fet de que de que moltes de les coses que havien de fer doncs, doncs, no s'han fet. No? Tant, tant, seria, tant podries parlar d'obra pública com, com, com d'acció cultural, com, com d'acció esportiva... Com, tot. Jo crec que tota la vida ha quedat afectada i, i evidentment, el pressupost també. Doncs aquest és un fragment d'una conversa en el qual també amb l'alcalde de Palafrugell hem parlat de la situació a l'estiu, hem conversat com es podrà anar a la platja quines són les perspectives per a les havaneres, per a la festa major i tot això ho podreu escoltar demà mateix a la sintonia de Ràdio Palafrugell on us oferirem tota la conversa íntegra i també ho podreu recuperar a radiopalafrugell.cat Arribats a aquest punt, és moment per a la informació comarcal destacada de les darreres hores i és que en la darrera actualització que ens arribava dels serveis de salut integrats Baix Empordà sobre la situació de la Covid-19, també ens informaven que durant aquesta pandèmia els serveis de neteja d'Emport Hotel s'ocupen d'una part bàsica de l'atenció sanitària, com és el de la transformació d'un espai contaminat a un espai segut, tant per als pacients o residents com per als companys assistencials. La desinfecció a aïllaments que s'aplica després d'anys d'experiència, es converteix en essencial i s'ha de posar en pràctica amb la màxima seguretat. Els reptes que s'ha trobat l'equip de neteja han estat la magnitud dels canvis i els espais físics dels centres gestionats pels serveis de salut integrats Baix Empordà, com per exemple la planta COVID, la UCIM COVID i les urgències a l'hospital, l'adaptació dels nous circuits a l'atenció primària, la creació d'una unitat covid a la residència Palafrugell-Gengran, també la neteja preventiva del centre Palamós-Gengran o fins i tot nous espais com els recursos hotelers que s'han habilitat. També s'han trobat amb d'altres reptes com l'utilització d'equips de protecció individuals durant tota la jornada laboral que suposa un esforç físic extra que implica molta més sudoració i esgotament al final del dia. Des del CIBE també expliquen que l'aplicació de nous desinfectants o noves tècniques de neteja a Mosó ha estat un dels reptes i, per últim, expliquen que la informació i formació constant per a la correcta aplicació dels protocols, que han anat variant en els diferents moments de la pandèmia, ha estat una altra de les fites que han hagut de superar els serveis de neteja d'Emport Hotel. La coordinació amb els serveis assistencials i no assistencials junt amb la rapidesa d'actuació del personal de neteja ha fet palesa la seva professionalitat i experiència. També expliquen que ha estat clau per a poder garantir la màxima seguretat als centres gestionats pels CIBE, usuaris i professionals. Les de la neteja, que és així com s'anomenen, s'han visibilitzat com un col·lectiu imprescindible i que ha estat al peu del canó ja des de fa anys i la seva feina, sovint desapercebuda, s'ha reconegut tant pels professionals i companys com també pels usuaris del CIBE. Aquesta situació excepcional ha fet que aquest col·lectiu senti que forma part d'una comunitat on cadascú realitza les seves tasques i funcions assignades per fer front a una lluita comuna. A partir d'ara i en els propers mesos, un nou repte és mantenir aquesta agilitat d'adaptació als nous circuits i necessitats que sobren amb el retorn progressiu de l'activitat assistencial. Tornarem cap a casa nostra per recordar-vos que avui 13 de maig s'inicia les preinscripcions per a l'educació infantil primària i educació secundària. Després, de setmanes de rumors, la setmana passada finalment sabíem que el Departament d'Educació de la Generalitat feia oficials aquestes dates del 13 al 22 de maig com a les preinscripcions d'Educació Infantil i Primària. Us recordem que avui comencen aquestes preinscripcions i que fins al dia 18 de maig seran les podreu fer de forma telemàtica. En canvi, del 19 al 22 es podran fer presencialment, tot i que amb cita prèvia. La conselleria doncs, informava d'aquesta nova data i nosaltres ho comentàvem la setmana passada amb la Cap d'Àrea d'educació de l'Ajuntament de Palafrugell que explicava que, malgrat que enguany es va en retard respecte a d'altres anys, aquest no serà un factor que influirà en l'inici del curs 2020-2021. Anem més tard. Anem un mes, ben bé, un, mes, un mes i mig, ben bé més tard. Aquestes dates no representaran cap problema, no representaran cap endarreriment de l'inici del curs. Si s'endarrereix endarrere, endarrere, el curs, no serà per les dates de preinscripció, serà per altres raons que esperem que no siguin. Com us dèiem, avui comencen aquestes inscripcions, aquest període, que serà de forma telemàtica per tal d'evitar aglomeracions i desplaçaments de les persones. Així, a través d'un formulari que trobareu a les webs dels centres educatius i també a la de l'àrea d'educació, podreu iniciar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 Aquest full de preinscripció l'hauran d'omplir i en allà mateix també ja els explicarà quina documentació cal i com l'han de fer arribar. La documentació es pot fer arribar des d'escanejada a, a fer-te una fotografia amb el mòbil. Uh -huh. ho, ho faciliten molt. Un altre dels requisits que s'havien de presentar en els cursos anteriors era presentar el certificat d'empadronament, un tràmit que enguany es gestionarà des de cada municipi per facilitar a les prescripcions i també per evitar que la gent hagi d'anar als ajuntaments a buscar aquests certificats. Respecte a les prescripcions presencials, que es podran fer del 19 al 22 de maig amb cita prèvia, aquesta és una opció reservada a les famílies que tinguin dificultats per fer els tràmits en línia. S'ha intentat fer un formulari que sigui senzill, que sigui fàcil, que sigui accessible,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 que, que es demanen en, en tot moment. Així doncs, recordeu aquest calendari definitiu de les preinscripcions a infantil, primària i ESO que comença avui 13 de maig i s'allargarà fins al dia 22 del 13 al 18 de forma telemàtica i del 19 al 22 demanant cita prèvia als centres que us vulgueu preinscriure. I arribarem al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i ho farem posant-nos en contacte amb l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromialgia del Baix Empordà. Ens posem en contacte amb la coordinadora de CAF, la Lali Murillo, que tenim a l'altre costat de la línia telefònica i és que ahir es va commemorar el Dia Internacional de la Fibromialgia i dels Símptomes de Fatiga Crònica. Bon dia, Lali. Hola bon dia. Doncs, gràcies per atendre la nostra trucada. Ahir, si ho vau poder veure a través de les xarxes socials, doncs, vam compartir eh, un vídeo de, de la CAF, d'aquesta associació, perquè doncs, ahir, 12 de maig, se celebrava precisament el Dia Internacional de la Fibromialgia i del Síndrome de fatiga Crònica. Com, com, com va anar aquesta jornada així diferent, també marcada per, per la situació actual, Lali? Pues mira, ha sido un, completamente diferente, ¿no? Porque en este día, el día 12 de mayo, las, las coordinadoras de las asociaciones solemos salir a la calle a dar información de todo lo que hacemos y a dar información de la asociación y ayer lo hicimos todo a través de las redes sociales, ¿vale? Mm -hmm. De alguna manera, bueno, también hicimos bastantes cosas porque también se hicieron charlas y se hicieron eh, con médicos y en fin, se hicieron talleres se hicieron bastante cosas, todo a través de, la, de las redes sociales. Pero bueno, fue un poquito frío porque no es lo mismo con la persona de hacerlo de cara a cara que por las redes. Pero lo compartimos de esta manera, es lo que hay y bueno, seguiremos luchando igualmente a intentar que el año que viene podamos hacer todas las actividades que tenemos previstas que nos han podido hacer este año. Uh -huh. Es un poco diferente, ha sido un poco muy diferente, no un poco muy diferente, porque claro, pero bueno, la cosa ha salido así en este año e intentaremos que l'any que viene todo vaya, vaya mejor. Un dels principals eh, lemes o, o objectius no, que, que hi ha quan se celebra un dia internacional doncs, eh, per a qualsevol tema és donar visibilitat. Eh, vosaltres sempre us heu volgut posar la mirada en això, no? no només en el dia internacional, sinó sempre que eh, feu accions. Doncs, eh, aquest és un dels vostres objectius, donar visibilitat a aquesta, a aquesta malaltia. Sí, es dar visibilidad a la, a, la, a la malatía que tenemos nosotros y lo que intentamos hacer es eso, que la gente entienda la enfermedad y que y luchar cada día para que, para que haya más medios y, y que todo esto, para que intentar eso no? de, que, de que la enfermedad pues, se, vaya, se vaya conociendo más y la, y la asociación es lo que hacemos, esto es, es ayudar a la persona que tiene fibromialgia a la, a la persona que tiene fibromialgia y sensibilidad química y todo lo que la sensibilidad central, pero también a los familiares. ¿eh? Uh -huh. o sea, nosotros, de alguna manera, también lo que hacemos son charlas y hacemos cosas también para para que la persona que vive con una persona con fibromialgia también tenga toda la información posible para convivir con ella, ¿eh? porque vivir con una persona con fibromialgia, pues... Es doloroso también porque no sabes nunca cómo vas a estar ese día y entonces la persona que convive a tu lado no sabe a veces cómo afrontar cómo ayudarte y entonces lo que hacemos to charlalas con las psicólogas esto también para ayudar también a la tanto a la persona con fibromialgia como al familiar mm -hmm. aquest tasca que caféu que, que feu es també s'ha vist afectada no? per, per aquesta situació actual derivada de, de, del coronavirus. Com, com està siguent aquesta tasca d'acompanyament a, a familiars i també a, a les persones que, que pateixen fibromialgia o altres síndromes? Pues ahora con este coronavirus nosotros lo que hacemos es, bueno, nosotros tenemos un WhatsApp con las chicas que, que tenemos en la asociación uh -huh. y a través del WhatsApp pues hacemos, hacemos, pues vamos preguntándonos cómo estamos y hacemos charlas también con una psicóloga. También hay una profesora de gimnasia que es la, la Karina que también hace por YouTube también hace la gimnasia que necesitamos nosotros para las personas afectadas, es lo único que podemos hacer. Estamos en contacto, empecemos a hablar, cómo estamos, cómo vamos, y a través de, de, de las salles sociales pues hacemos esto, hacemos talleres con la psicóloga, el taller de, de gimnasia, con fisios, necesitamos hacer esto, es lo único que podemos hacer. Uh. Estar un poco en contacto, el contacto no lo hemos perdido, ¿eh? porque cada día cada día a través de las redes estamos preguntando cómo vamos, si hay alguna que necesita un apoyo psicológico, está la psicóloga, la Nuri Pérez, que da el apoyo uh -huh. y, y la llama y pregunta y hace una videoconferencia, o sea que... Eh, abandonadas no están <ríe> abandonadas entre comillas no están estamos. Es... estamos trabajando el virus este para nosotros es para una persona que normal que no tiene nada pues ya es difícil ¿no? para nosotros este virus no somos personas de riesgo ¿no? entonces tenemos que tener más precaución que otra persona y más a más si ya eh uh, tiene fibromialgia o tiene sagrada otras enfermedades como yo por ejemplo que soy asmática uh -huh. y entonces pues para mí es más complicado el, el, el día a día y la persona que no que tiene esta, que tiene fibromialgia pues igual tiene que tener unas medidas diferente a otras personas que no tienen nada Y más a más, como no salimos, como no se sale, como bueno, ahora ya se empieza a salir, ¿no? Entonces, claro, él lo notas, ¿no? El, en, en no poder hacer la gimnasia o no poder ir a las charlas que hacemos cada, cada semana, eh, tanto en Parafuguer, como en Palamós, como en la, las otras localidades. Entonces, esto lo notamos, ¿no? Porque me dicen, Lali, ¿cuándo podemos ir para empezar a hacer la gimnasia? Porque lo noto, claro. claro no, no salimos, no, no camina no haces mm. actividades y tu cuerpo... Pues se agarrota más, como digo yo, i ¿no? te duele más. Clar, això ho okay. volia comentar, Lali. Aquesta, el fet d'haver-nos de, doncs, de quedar tantes hores a casa eh, durant setmanes, doncs, fins i tot només podia anar a sortir per anar a comprar o fer alguna cosa essencial... Eh, això ha desgastat molt no? en el sentit doncs, que vosaltres necessiteu fer una miqueta d'exercici diari per eh, intentar doncs, mantenir-vos en forma no? dins del vostre, de les vostres patologies. Claro. Eh, ha pogut estar el, el més complicat d'aquestes setmanes? el tema psicológico también es muy importante, por eso nosotros por eso la la Nuri que es la psicóloga eh, hace los vídeos personalizados para cada cada una, uh -huh. porque a veces, por ejemplo, yo yo ahora hablo por mí, ¿no? eh, yo, yo salgo a trabajar, pero igualmente cuando llego a trabajar llego a casa y hago movimiento, pero lo noto, estoy más agotada, estoy menos concentrada, el, y hago agua agua a, a, a camino no caminas agua a trabajar y tra a casa, a casa ¿no? uh -huh. pero igualmente todo esto te, te no hace en no hacer las actividades que nosotros hacemos lo que es soporte psicológico la gimnasia rioterapia ah, hacemos bastantes cosas durante desde el lunes a viernes hacemos casi cada día actividades entonces al no hacerlo eh, y no salir a casa y no salir nada el, te, te encuentras peor te encuentras más más a falta de, de ánimo, te encuentras más depresiva, te encuentras con, con un poco de ansiedad, uh -huh. por eso hacemos lo, lo, los talleres con la Nuri, para la persona que se encuentra así, por lo menos que se desahogue un poco porque es fuerte, porque no, no puedes hacer movimiento, entonces claro, si, de no salir a la calle, entonces la persona si no tiene un poco de movimiento, pues está peor està peor, i això és el que intentem fer. Doncs res més, Lali, era, era això, comentar una miqueta la, la vostra situació actual i com havíeu doncs, afrontat aquest, aquest Dia Internacional ahir doncs, amb aquestes coses més a través de les xarxes socials i, sí. i res més, agrair-te doncs, que ens hagis atès la, la, la trucada i ens ah, emplacem en sí. per més endavant, per una, una situació més normal. Si me permites un momento, sí, un segundo, sí, <risa> bueno, era para bueno daros las gracias por todo el apoyo que vosotros nos habéis estado dando en, en las redes y, el, y, el, y cuando necesito algo me, me atendéis perfectamente, darte las gracias y luego también decirle a, a las personas, a los socios de, y a las personas que tienen fibromialgia, tanto en Parafujer como en Palamós y todo donde estamos que si todo va bien, eh, las actividades que teníamos pendiente para hacer desde marzo hasta mayo, en septiembre o en octubre, si nos lo permiten, volveremos a hacer todas las actividades. Se volverán a hacer los talleres con la Nuri, eh, la gimnasia, haremos taller de memoria, haremos dos charlas que teníamos pendientes en, en fugir. O sea, intentaremos de que la normalidad sea un poco más. ¿eh? o sea Y bueno, la persona que necesite hablar conmigo o necesita hablar con Nuri y no tenga el teléfono o lo que sea, pues que me pode llamar al 696-932-180 y yo la atenderé gustosamente. Perfecto. ¿Vale? Cualquier, cualquier cosa que necessite aquí estamos. Uh -huh. Y bueno, pues mucho ánimo a, la, a mis compañeras y pronto nos veremos. Doncs y a vosotros, muchis, a vosotros muchísimas gràcies. Esperem que, que, que així sigui, Lali, que us pugueu retrobar i pugueu fer aquestes activitats que, que van quedar pendents. I... Sí, además este any la associació fa 20 anys, eh. Mhm. I tenem preparat un montó d'activitats, sobre un montó d'activitats i bueno. Doncs, uh, esperem que es puguin celebrar durant aquest any i si no, per l'any que ve i nosaltres doncs, aquí... uh, que... os... en lloc de fer vendes demostres 21 i ja, ja està. no passa res. Nosaltres aquí serem no per, per per fer difusió d'aquestes activitats i d'aquest uh, aniversari. Moltes gràcies, Lali. Moltes gràcies a vosaltres. I fins aquí aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimecres 13 de maig. Nosaltres us recordem que tota la informació a continuació passa per la nostra pàgina web radiopalafrugell.cat i també per les nostres xarxes socials. Ens trobareu a Facebook, Twitter, Instagram i també a través del canal de Telegram de Ràdio Palafrugell. Ens retrobem demà a la mateixa hora que passeu un molt bon dia. Moltes gràcies per estar al nostre costat.